З казковими врожаєми кукурудзи по тисячу подів з десятини. Неймовірний збіг обставин. Той малоросійський хутір 1910 року взято тоді з села Мишурин ріг, де вже бігав оцими кривулястими вуличками малий Марко Озерни. Чи ж думав, гадав американський студент Джон Вілсборн, що через три десятки років після тої виставки в Катеринославі Простий колгоспник з малоросійського хутора перевершить усіх американських фермерів. Де ви містера Віллсборн? Як ото співає по московському радіокуплетист Ілля Набатов. Чим угрожать нам атомом достопочтенний сер, зашлі б психіатру, зашлі ви в диспансер. Сповнений патріотичною гордостю, я йшов вулицями Мишури на рогу, мало не претанцьовуючи, як Василь у кінофільмі Довженка Земля. На що там натякав професор Черкас, без належної пошани, відгукуючись про всіх наших передовиків, не слід звертати уваги звичайний професорський снобізм. Спитавши одного і другого, я добрався до контори колгоспу «Червоний партизан» з словосполучення з часів громадянської війни, бо вітчизняну війну партизани вже були не червоні, а радянські. Навіть червона армія перестала бути червоною, а стала радянською. Бо надто добре знав, що будь-яку справу в селі треба починати саме звідси. Кожна селянська хата має свій неповторний дух, зате всі колгоспні контори на Україні смердять однаково. Запах глини, дешевого тютюну, брудного одягу і безнадійної нудіги, яка почалася в 1929 році і не знати, коли закінчиться. І В конторі вже з самого ранку сухо трахкують рахівниці, хрипить у телефон голова колгоспу, обтирають стіни заслужені колгоспні нероби, це химерне породження соціалізму, який проголосив свій великий девіз, хто не робить, той не їсть. І одразу ж став годувати такі соннища нероб і невдалюг, яких ніколи не знало людство. Мабуть, я натрапив на одного з таких соціалістичних дармоїдів, бо щойно розтулив рота, щоб спитати про озерного як чолов'яга захисного кольору кухвайців, галіфе. І кирзяках, так добре мені знаних, свій брат-фронтовик відліпився від стіни, сплюнув на глиняну долівку махряного бичка, вигнув спину, став переді мною, якінь перед травою радісно вигукнув. Марко Остапович? Вам треба Марка Остаповича? Я скромно перепитав, де б міг знайти цього видатного трудівника, тобто де він живе, як туди пройти, чи він удома. Марко Остапович удома? Та хто вам сказав, що він може бути у себе вдома? А що він не на раді в області чи в Києві? Та ні, він тут. Тоді як же? А так, що він у баби своєї давно не живе, а живе у Палажки. Так я став носієм таємниця, яка, власне, мало має спільного з високими врожаями кукурудзи, та, звісно, річ відіграє деяку роль в житті самого майстра цих врожаїв. Хата у Пелажки була чепурна, чиста і простора, в ній пахло пиріжками з картоплею і кропом. І сама Палажка була біла і м'яка, як пшеничний пиріжок. А голос у неї спокійний, ласкавий та водночас і владний, хоч і для російських імператриць. До мене, ласкаво, ви, значить, з області, до Марка Остаповича, він спочиває в кабінеті, та я зараз його покличу. До мого добровільного Вергілія в лабіринтах у Крудзяної столиці, владно. Ти вже тут? Оце ось налю, випий, і щоб ноги твої не було, не дай Бог, Марко Остапович побачить». Поки власник кухвайки і кирзових чобіт вихиляв свою чарку і розчинявся в просторі, як типовий український домовик, пиріжково пишна Палажка урочисто вивела з благословених надр свого житла довговусого майстра, звиваючись довкола нього, як ясочка, то ніби підштовхуючи, то ніби і притримуючи, то ніби підпираючи, то ніби.